وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fitdin rahimani wa rahimakum Allah. Pendengar Radio Raja di manapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Dan kita senantiasa berada di atas jalan Allah Sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin Dan bisa mempertanggungjawabkan Semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita pada sore hari ini adalah InsyaAllah kita akan membahas Di antara perkara-perkara yang bisa Memberikan kehidupan kepada hati Yaitu As-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman membaca selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat juga membaca selawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca selawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat atas Nabi dan ucapan selamat yang sempurna. Ibn Kathir rahimahullah, al-maqsudu min hadhihi al-ayah, anna allaha subhanahu wa ta'ala akhbaru ibadahu, bimanzilati abdihi wa nabihi indahu fil mala'il a'la, bi anahu yathni al alaihi fil mala'il a'la, indal mala'ikati al-mukurrabin, wa anna al-mala'ikata tusalli alaih. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, beliau berkata, maksud dari ayat ini, adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan, memberitahukan kepada para hambanya akan kedudukan hamba dan nabinya di Sisi-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW. Filmail a'la, yaitu dikalahkan para malaikat, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memujinya di sisi para malaikat yang dekat dan malaikat pun mereka juga Membacakan salawat, mengucapkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma Amar Allah al as Sufra bi salat wa taslim alaihi liyajatam al Thana wa alaihi min ahli al Alamain al wa Suf Sufla jami'a. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk alam yang di bawah membaca salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar berkumpul pujian atas beliau dari dua alam Iaitu langit dan bumi semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang paling mulia hamba Allah yang paling mulia dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabinya Allah Subhanahu wa taala membaca selawat maka maknanya di sini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abul Aliyah, oleh Imam Bukhari dari Abul Aliyah. Bahawa kalau Allah membaca salawat kepada Nabi-Nya, maknanya Allah memuji beliau di hadapan para malaikat. Kalau malaikat membaca salawat kepada Nabi dan makhluk-makhluk yang lain membaca salawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa itu merupakan doa untuk Nabi SAW. Berkata Ibnu Qayyim wal annahu idza kana Allah wa malaikatahu yusalluna ala rasulihisallu antum aidon alayhi lima nalakum bi barakati risalatihi yum, wa min khair syaraf ad akhirah maknanya adalah kata Ibnu Qayyim apabila Allah dan malaikat membaca salawat kepada rasulnya Maka membacalah salawat kalian juga kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena apa antelah kita dapatkan ya, dari barokah kerosulannya dan dari kebaikan kebaikan dunia dan akhirat. Wasilatul min Allahi anzawajall hia althana waidharush sharf wairadatut takrim. Ada pun salawat yang dibacakan Allah atas Nabi merupakan pujian. Dan menampakkan kemuliaan Serta uh, Iradatul takrim Yaitu penghormatan kepada Nabi SAW Wasolatul makhlukin Ad-doa Bimazidi minasyaraf wa takrim Adapun Salawat yang dibacakan para makhluk kepada Nabi Merupakan doa Ditambahkannya Kemuliaan dan kehormatan kepada Nabi SAW Para jemaah Pendengar wajah dimanapun anda berada Perhatikan Ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Atau kita membaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maka kita membaca solawat. Berarti kita mendoakan agar kemuliaan Nabi senantiasa ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita membaca solawat kepada Nabi sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membacakan solawat ke atas kita. Sepuluh kali sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sallallahi alaihi wahidah sallallahu alaihi ashra rawahu Muslim wal nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Barang siapa yang membaca selawat atasku satu kali maka Allah membacakan selawat kepadanya sepuluh kali dan kalau Allah subhanahu wa taala membaca selawat kepada hambanya... Maka ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada hamba tersebut. Kalau kita membaca salawat sekali kepada Nabi, Allah memuji kita sepuluh kali. Dan salawat yang kita bacakan untuk Nabi merupakan tambahan kemuliaan, doa untuk kemuliaan beliau. Dan beliau mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa makna? Wasallimu taslima yaitu agar mengucapkan salam dengan salam yang sempurna keselamatan untuk nabi ini maka disebutkan oleh ulama di antaranya oleh ash Muhammad bin Saalih Al-Saaimin maka orang-orang yang membaca solawat dan salam keselamatan untuk nabi maknanya adalah keselamatan untuk risalahnya agar syariat yang dibawa oleh beliau kita bisa mengamalkannya dan selamat di samping itu juga ucapan selamat kepada Nabi ini adalah keselamatan untuk untuk jasadnya. Karena memang jasad Nabi itu tidak bisa hancur, dimakan oleh tanah. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Inna Allah haram ala'aldi anta'kula ajasada al-anbiya. Bahwa Allah mengharamkan atas tanah, atas bumi untuk makan jasadnya para Nabi. Maka di samping... Ucapan salam kepada Nabi. Solawar kepada Nabi yang kita ucapkan merupakan doa kepada Allah. Agar ditambahkan kemuliaan dan kehormatan bagi beliau. Ucapan salam untuk Nabi adalah keselamatan untuk syariatnya. Dan keselamatan untuk jasadnya. Karena pernah juga ada sebuah kisah. Bahwa pada suatu waktu. Ada dua orang yang akan menggali kuburan Nabi. Akan mengambil jasadnya. Kemudian ada salah seorang juga pemerintah pada saat itu. Dia bermimpi melihat dua orang yang menggali kuburan Nabi. Kemudian akan mengambil jasadnya. Lalu orang e, pemerintah ini, ya penguasa ini datang ke Madinah. Lalu memanggil orang-orang Madinah untuk menyaksikannya. Ternyata benar dua orang tersebut yang ia lihat di dalam mimpinya. Dan dia benar. Dalam keadaan menggali kuburan tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Maka dengan ucapan salawat dan salam yang kita bacakan kepada beliau Maka ini menunjukkan Salawat yang kita baca adalah Merupakan doa untuk tambahnya Kemuliaan bagi beliau Dan bacaan salam adalah Untuk keselamatan syariah Yang dibawa oleh beliau Dan juga keselamatan jasad beliau Karena jasad Nabi tidak akan dimakan oleh tanah Ekhwan fitin pendengar roja dimanapun saudara berada, maka kita wajib untuk membaca salawat ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan, ketika kita mendengar nama Nabi dibacakan, ketika telinga kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallimaleh. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan Amin, Amin, Amin. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Alama amanta? Qala atani Jibril, thumma qala raghma anfumriin, zukir ta'indahu walam yusalli alaik Kul Amin, fa kul Amin. Ketika beliau berada di atas mimbar, beliau mengatakan Amin sampai tiga kali. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin sampai tiga kali? Maka Nabi pun menjawab, telah datang kepadaku Jibril. Lalu dia berkata, celaka seseorang. Rahimah amfumri'in. Rahimah bimakna, orang tersebut tersungkur ke atas tanah. Ya artinya celaka orang. Ketika disebut namamu, tapi dia tidak membacakan solawat. Maka ketika... Kita mendengar nama Nabi... ...hendaklah kita mengucapkan... ...Allahumma salli wa sallim alaih. Ketika kita menyebutkan nama Nabi... ...Sallallahu alaihi wa ...dan orang yang paling banyak membaca solawat... ...tidak lain adalah... ...para ahlul hadis. Mereka ulama-ulama hadis. Coba kita perhatikan... ...dalam kitab-kitab mereka... ...ketika mereka menulis satu hadis ...dari Nabi sallallahu alaihi wa Maka tidak pernah sepi pena mereka untuk menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan berapa, betapa besar ihtimam mereka. Betapa besar perhatian mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling banyak kecintaan kepada Nabi adalah ahlu sunnah. Adalah ahlul hadis. Orang-orang mereka yang memiliki perhatian sangat besar terhadap hadis Nabi SAW. Maka kita lihat. Halaman demi halaman. Tulisan demi tulisan yang mereka goreskan di atas kertas mereka. Pena yang mereka goreskan. Maka tidak sepi ketika telah menyebutkan nama Nabi Muhammad. Kemudian mereka menyebutkan SAW. Maka ini menunjukkan perintah apa yang disebutkan Nabi Ketika Jibril datang kepadanya... ...dan mengatakan... ...Raghim amfumri'in... ...Zukirta indahu... ...Walam yusunni alaih... ...Qul amin faqultu amin... Celaka seseorang disebut namamu... ...akan tetapi dia... ...tidak mengucapkan salawat kepadamu... ...katakan amin... ...maka aku pun juga mengatakan amin... ...kata beliau... ...Ikhwan Fiddin Rahimani... ...Wa Rahimakumullah... ...kalau kita membaca salawat kepada Nabi sekali... Maka Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan sepuluh kali. Allah membaca salawat kepada kita sepuluh kali. Ayy asyiru salawat. Wadhalika li'anal hasanah bi'asyir amsalihah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam min azamil hasanat. Karena apa? Karena sepuluh salawat ini yang demikian ini. Satu kebaikan memang dibalas oleh Allah. Dengan sepuluh kali. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. Ayat 160, ja a falahu amsalihah. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka baginya dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya. Sungguh merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang senantiasa membasahi bibirnya dengan ucapan sarawat kepada Nabi, sebab Allah akan membacakan salawat kepada kita sepuluh kali. Artinya Allah akan memuji di hadapan para malaikat, ya dan Allah akan menyampaikan salawat kita kepada Nabi saw. Fa ma faida tuh adalah hadis. Qulna adhamu faida wa dalika anna al Quran ikta'da anna menjabih hasanatin tu do'af Apa faedah dari hadis ini? maka kami katakan sebesar-besar faedah. Yang demikian itu, karena Al-Quran menunjukkan orang yang melakukan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi sepuluh. Sebagaimana juga beliau bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan sepuluh kebaikan. Manqor harfan min kitabillah. Falahu bihi hasanah. Walhasanatu bi'asyir amsalihah. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun Barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Qur'an ya, maka kami berikan kebaikan kepadanya dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf akan tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf, mim satu huruf. Maka demikian orang yang membaca salawat kepada Nabi akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahuwataala. Wasolatu al Nabi sallallahu alaihi wasallam hasana bimuktad al Quran an yuta a'shrud rajat fil jannah. Membaca salawat kepada Nabi merupakan kebaikan, sebagaimana yang disebutkan Al Quran bahwa dia akan diberikan 10 derajat di di sorga, iaitu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Fa anna Allah taala yusalli ala man salla ala rasulihi maka beliau menyampaikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepuluh kebaikan wa zikrullahi abdi azam min al hasanah dan apa namanya Allah ingat kepada hambanya itu lebih besar dibandingkan hasanah yang muda'afah. yaitu yang dilipat gandakan. Wabihakik dhalika anna Allah ta'ala la minya'al jaza'a dzikrihi illa dzikroh. Maka yang terrealisasi di sini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan balasan... Ya. Dikiranya seorang hamba kepadanya. Kecuali Allah ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman. Fadkuruni adkurkum. Washkuruli walatakfurun. Ini menunjukkan balasan yang sangat besar. Kalau kalian ingat kepadaku, Maka aku ingat kepada kalian. Ya. Demikian juga ketika kita ingat kepada Nabi. Maka zhalika ja'ala jazai zikri Nabi. Zakara man zakarahu. Demikian juga. Menjadikan balasan ketika dia ingat kepada Nabi-Nya adalah dia mengingat orang-orang yang mengingatnya. Yaitu ketika kita membaca salawat kepada Nabi Allah pun juga membaca salawat kepada kita. Namun bedakan kalau seorang hamba membaca salawat atas hamba yang lain maka ini menunjukkan doa kepadanya. Tapi kalau kita membaca do, uh, kalau Allah membaca solawat kepada hambanya, ini menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa taala memuji kepadanya. Apakah boleh membaca solawat kepada selain Nabi? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saalih Al-Saeed dengan hadis yang sahih bahawa Nabi saw juga membacakan solawat kepada Seorang sahabat kepada keluarga seorang sahabat ketika dia membaca membawa apa namanya sodokohnya lalu beliau mengucapkan Allahumma salli ala Ali abi Aufa maka ini tidak mengapa ketika asalkan tidak dijadikan syiar misalkan membaca salawat kepada Abu Bakar maka ini juga tidak mengapa. Asalkan tidak dijadikan syiar, artinya tidak siap saat ketika mendengar istilah nama tersebut, kemudian membaca salawat. Namun sewaktu-waktu untuk mengucapkan salawat kepadanya, yaitu kepada selain Nabi saw, maka itu dibolehkan. Ya, agar, agar apa namanya akan tetapi dengan syarat tidak dijadikan syiar. Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Saal al Thaimin. Hatta lau kulna Allahumma salli ala Abi Bakar... ...au ala Umar... ...au ala Uthman... ...au ala Ali... ...fala baas... ...walakin la tajal hadha si'aran. Seandainya... ...kita mengucapkan... ...ya Allah... ...berikan selawat kepada Abu Bakar... ...atau kepada Umar... ...atau kepada Ali... ...atau kepada Uthman... ...atau ya. kepada Uthman atau kepada Ali... ...maka ini tidak mengapa... akan ...tapi jangan kau jadikan sebagai si'ar. Ya. Maknanya... Kullama Zakar Tahaa Rasulai Taalaik ya. Lain, lianna keidahfalta zalik jangan tahu keanna hou nabi. Ya seperti misalkan engkau menyebut ingat nama nabi eh, nama Abu Bakar misalkan selalu baca salawat maka yang tidak dibenarkan. Ya, kenapa? Karena engkau seakan-akan menjadikan dia sebagai nabi. Ini tidak boleh. Namun kalau sewaktu-waktu mengucapkannya maka itu dibolehkan. Ya. Karena ini salawat makhluk kepada makhluknya itu merupakan Pujia'a merupakan doa kepadanya. <tuh> Ikhwan Fidin Rahimani Warahimakumullah. Tadi sudah disebutkan bahawa kalau orang tidak membaca salawat kepada Nabi ketika nama beliau disebutkan. Maka orang tersebut didoakan oleh Jibril dengan kecelakaan. Dan Jibril menyuruh kepada Nabi agar mengucapkan amin kepadanya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, Ragi ma'amfumriin zukir ta'indahu wa lamusallim alaihi amin fa kul amin. Disebut namamu, celaka seorang disebut namamu, tapi dia tidak membaca salawat kepadamu. Maka ini dikatakan uh, celaka baginya ketika kita mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita tidak membacakan salawat kepadanya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah dan orang yang membaca salawat kepada Nabi serta memohonkan kepada Allah al-wasilah bimakna jannatul firdaus. Apa kata beliau sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr. Man salla alaiya aw sa'ala lil-wasilah haqqat alaihi syafa'ati yawmal qiyamah rawahu muslim wa tirmidhi wa nasai. Barang siapa membaca salawat kepadaku atau memintakan untukku al-wasilah maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat syafaat adalah pertolongan yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan izin oleh Allah baik kepada yang memberikan syafaat maupun yang akan diberikan syafaat manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kepada umatnya. Dan umat yang mendapat syafaat Nabi adalah mereka yang bertauhid. Mereka yang bertauhid adalah mereka di antaranya juga orang yang membaca salawat kepada beliau, orang yang memintakan wasilah ketika dia doa kepada Allah ya setelah mendengarkan azan, maka dia memintakan wasilah kepada Nabi. Maka kata beliau haqqat alaihi syafa'ati yaum al-qiyamah Maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku Nanti pada hari kiamat Di mana pada hari kiamat kita ketahui Orang-orang akan menghadapi Kejadian-kejadian yang sangat dahsyat Tenggelam dengan keringatnya Ada sampai di telinganya Ada sampai di betis dan di kakinya Itu semua kembali kepada amal perbuatannya Dan orang-orang pada berebut untuk minta syafa'at Dan syafa'at Nabi lah yang kita harapkan Sehingga orang-orang yang mendapatkan syafaat ini tidak lain adalah orang yang mati dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana Nabi SAW alaihi wasallam bersabda li kulli da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watuhu. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fa hiya na'ilatun insyaallah man mata ummati laa yusyriku billahi syai'a. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Dan aku simpan doaku dari kiamat Sebagai apa? Sebagai syafaat bagi umatku Dan syafaat tersebut akan didapatkan insyaAllah Bagi siapa? Bagi umatku yang mati Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Oleh karena itu kepada semua yang mendengar radio ini Jauhkan perbuatan syirik Jauhkan perbuatan menyekutukan Allah Perbanyak membaca solawat kita harapkan mendapatkan syafa'ah dari Nabi Alaihi Wasallam. Baik syafa'ah berupa orang yang dicap dan berhak Serta difonis untuk masuk neraka Kemudian dengan syafa'at Nabi tidak masuk neraka Dimasukkan ke surga oleh Allah Atau orang yang sudah masuk surga Kemudian dengan syafa'atnya Nabi diangkat derajatnya Pada derajat yang lebih tinggi di surga atau orang yang sudah masuk neraka... Kemudian dikeluarkan dari neraka... Dengan syafaat Nabi... Sallallahu alaihi wasallam... Dan syafaat ini... Hanya untuk orang-orang yang bertauhid... Memang ada syafaat Nabi khususiyah... Dan itu terjadi... Yaitu kepada pamannya Abu Talib... Karena dengan syafaat Nabi... Dia mendapatkan keringanan siksa di api neraka... Para jemaah yang dimuliakan Allah pendengar wajah dimanapun anda berada, maka kita perbanyak baca salawat kepada beliau. Terutama, banyaklah baca salawat pada hari Jumat, ya, karena memang pada hari Jumat tersebut merupakan hari yang yang afdol sebagaimana Nabi SAW bersabda, disundahkan kita untuk memperbanyak baca salawat pada hari Jumat. yaitu Nabi bersabda, من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصعيق فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معرضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تؤرد صلاتنا عليك وقد أرمت يأني بليت فقال إن الله عز وجل حرم على أرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه مسلم Wah termedi, wah nasai. Nabi saw bersabda dari A'is bin A'is, wassalamu'alaikum di antara hari-hari yang utama bagi kalian adalah hari Jumat karena di dalamnya pada hari tersebut Adam diciptakan, pada hari tersebut Adam diwafatkan, dan pada hari tersebut sang-sangkala ditiup, ya. baik yang pertama maupun yang kedua. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada Aku, karena salawat kalian akan disampaikan kepada Aku. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat salawat kami akan disampaikan kepadamu? Ya? Sementara engkau sudah meninggal, aromta, yaitu sudah menjadi menjadi tanah. Ya? Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap bumi untuk makan menghancurkan jasad-jasad para nabi maka di sini berbanyaklah kita untuk membaca solawat kepada nabi saw dan yang paling penting untuk kita perhatikan di sini di dalam kita membaca solawat hendaklah solawat yang kita baca adalah solawat-solawat yang disyariatkan karena ada bacaan solawat seperti kita kenal dengan shalawatun Nariya Allahumma shalli salatan kamila wa sallim salaman tammaan ala sayidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil al uqad wa tanfariju bihil kurobu wa tuqda bihil hawa'iju wa tunalu ragha'ibu wa husnul khawatimu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala al sampai akhir salawat tersebut ya yang artinya di situ mengandung beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dengan serius. Apa maknanya shalawat tersebut? Allahumma shalli shalatan kamilah. Ya Allah, Allahumma shalli shalatan kamilah. Berikan salawat kepadanya dengan salawat yang sempurna, wasallim salamant taman, salam yang sempurna. Kemudian ini mungkin tidak tidak ada tidak, tidak bermasalah, tapi berikutnya alladzi tanhallu bihil uqad, di mana dengan Nabi itu terbebas semua ikatan, wa tanfarju bihil kurab. Terbebas, terbuka semua persoalan. Wa tukdu'abil hawa ijju dan dengan nabi tukdu'abil hawa ijj semua kebutuhan akan terpenuhi. Wa yustas kolqoimamu hujan turun maka ini ada dua perkara. Kalau yang dimaksud dengan nabi bahawa dengan nabi hujan turun, dengan nabi semua persoalan akan selesai, dengan nabi semua kebutuhan akan akan dipenuhi. Kalau Nabi dianggap memenuhi kebutuhan, bisa menyelesaikan perkara, bisa menurunkan hujan, tentu saja ini tidak bisa dipungkiri merupakan tersyirikan yang sangat besar. Karena semua itu merupakan hak Allah SWT. Namun kalau mengatakan bahwa itu merupakan tawassul kepada Nabi, maka ini merupakan tawassul yang tidak disyariatkan. Yaitu bertawasul kepada orang yang meninggal. Kenapa demikian? Yang pertama, tawasul kita hendaklah dengan amal soleh. Sebagaimana tiga orang masuk ke dalam gua tidak bisa keluar dan tertutup oleh pintu. Kemudian yang pertama bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. bahwa dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan berdoa dengan bertawasul kepada amal soleh tersebut. Kemudian terbuka. Kemudian yang kedua, orang kedua bertawasul dengan amal soleh. Dia tidak jadi menzinai wanita yang disenanginya, ya, kemudian terbuka lagi. Lalu yang ketiga bertawasul dengan amal solat seorang majikan yang uh, tertinggal padanya gaji salah seorang karyawannya lalu kembali untuk minta diminta kembali ke, uh, gaji tersebut dan ditunjukkan semua apa namanya perkembangan dari gajinya dia tidak ambil dan diberikan kepadanya semuanya. Dan yang ketiga bertawasul yang kedua bertawasul dengan Asmaul Husna seperti Nabi Allah mengatakan Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha Allah punya nama-nama yang baik maka bertawassullah dengan nama-nama tersebut berdoalah dengan nama-nama tersebut ya. dan ketiga adalah dengan doanya orang beriman karena memang kita disunnahkan untuk bertawassul sebagaimana Allah berfirman ya ayuhan ladina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan ambillah wasilah, tawassul. Ya. Maka cukup contoh bagi kita, ketika Umar mengalami musim paceklik, dia datang kepada kepada Al-Abbas, kepada paman Nabi SAW. Dan Umar mengatakan, Allahumma inna kunna, idha ajadabna istakayna bidu'ainabiyika, fataskina. Wainnaal Yum, nasealuka bi ammi, bi nabiik, bi ammi nabiikah faskina. Thumma qala, qum fustaski. Fakam al Abbas wadaa. Rawahul Bukhari. Umar radhiyallahu taala anhu ketika mengalami musim panas, musim pancakelek tidak turun hujan. Beliau datang kepada al Abbas dengan mengatakan, Ya Allah, dulu kami ketika menghadapi Musim panas, musim kemarau yang panjang, kami minta hujan dengan apa? Dengan doa nabimu. Dan engkau memberikan hujan kepada kami. Dulu kami, perhatikan di sini inna kunna fi al ya. Sungguh inna kunna dan takkid inna kunna, sesungguhnya dulu kami ketika menghadapi musim paceklik, musim kemarau panjang, kami minta hujan dengan apa bi duainabiyyk fataskina dan engkau memberikan hujan kepada kami wa innal yaum ya allah sekarang ini nas'aluka bi amminabiyyk faskina maka kami minta kepadamu ya dengan apa dengan aminabiyyk dengan doanya nabi-mu maka berikan hujan kepada kami maka perhatikan di sini bi duainabiyyk dengan doa nabimu seandainya Nabi saw. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Beliau bertawassul kepada orang yang sudah meninggal kepada Nabi ketika beliau meninggal. Tentu saja beliau akan mengatakan kembali kepada kuburan Nabi. Namun beliau mengatakan bahawa aku kami dulu minta kepada kepada Nabi agar beliau mendoakan ya, dengan doanya Nabi. Maka di sini salawat. Ya kadang-kadang Ketika dikatakan bahwa itu merupakan perkara yang tidak sah dengan syari'ah, perkara tersebut termasuk perbuatan bid'ah. Orang mengatakan dan membantah bagaimana orang membaca selawat dikatakan bid'ah, orang membaca Quran dikatakan bid'ah, orang solat dikatakan bid'ah. Hal ini mirip dengan kejadian di masa uh, kibar tabi'in, yaitu. Sa'ib Idul Musayib ketika ada orang Solat setelah solat subuh Bukan solat yang punya sebab Tapi solat mutlak ya, Kalau solat punya sebab tidak ada masalah Seperti orang yang solat Kobok, <coughs> tidak ya, ada masalah Tapi ini solat mutlak, solat setelah solat subuh Kemudian ditegur oleh Sa'ib Musayib Orang ini mengatakan apakah Allah akan menghadapku Dengan sebab solat Tidak, kata Sa'ib Musayib Tapi Allah menghadapmu karena menyelisih sunnah Nah, demikian dengan jawaban-jawaban Saudara-saudara kita kaum muslimin ketika disebutkan Kepadanya jangan baca ini Ini adalah bid'ah Masa orang baca solawat dikatakan bid'ah Orang membaca Quran dikatakan bid'ah Tidak namun kita perhatikan Bentuknya Waktunya yang dibentuk sendiri Dan dibikin sendiri Waktunya dikhususkan sendiri Maka itulah yang terjumus kepada Perbuatan-perbuatan bid'ah Kemudian dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, Kami datang kepada Rasulullah, ya Dan kami berada di majlis Sa'ad bin Ibadah, Lalu berkata, Kepadanya Bashir bin Sa'ad, Bahawa Allah SWT, memerintahkan kami, Membaca salawat kepada Rasulullah, Fakaifanusalli alaik, Bagaimana kami membaca salawat kepada engkau, Qala O lafasakata Rasulullah SAW, Kemudian, Rasulullah SAW diam ya. Lalu beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah selawat yang kita ucapkan atau kita membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun solawat solawat ada solawat naria ada solawat wahidiyah. Pernah saya membaca solawat wahidiyah di situ menyebut Ya Gaus Ya Gaus Ya Gaus. Ini siapa Al Gaus? Tidak ada nama Allah Al Gaus. Maka ini dengan memanggil Al Gaus berarti memanggil sesuatu yang bukan selain Allah. Maka ada beberapa kemungkinan. Ya, bisa masuk syirik besar. Kalau memang dia tujuannya memanggil selain Allah dalam pengertian untuk berdoa, kadang memang tidak ada yang dipanggil. Maka kita berhati-hati dalam masalah ini. Bukan kita mengatakan orang sesat, ya ketika dia baca salawat tidak, karena Allah mengatakan Inna wa Maalikatahu Yusalluna ala Nabi ya ya Allahina Amanusallu alaihi wasallimu taslima sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan dan para malaikat membaca selawat kepada nabi wahai orang-orang beriman maka baca selawatlah kepada nabi dan salam yang sempurna kami tidak mengatakan orang baca Quran sesat namun kalau membaca Quran dengan cara tertentu dengan bentuk tertentu maka ini yang harus kita kaji karena apa karena di masa sahabat pun berapa kali kita dengarkan asar ini yaitu asar Abdullah bin Mas'ud ketika orang berzikir Apakah Muridikir ini tidak mengharapkan kepada kebaikan Namun kata bin Abdullah bin Mas'ud Kamin muridin lilkhair Lan yusibah Berapa banyak orang Menghendaki kebaikan tapi tidak sampai Kenapa demikian Karena caranya tidak sesuai Kalau ikhlas baca Quran ikhlas Baca salawat ikhlas ikhlas Namun caranya Dan amal tidak diterima oleh Allah Kecuali dengan dua syarat terpenuhi terse uh, syarat tersebut yaitu al ikhlas wal mutabaah Ikhlas dan mutabaah semoga kita insya Allah bisa memperbanyak membaca solawat terutama menghadapi bulan Ramadan ini perbaik berbanyaklah uh, kebaikan kebaikan baca Quran baca solawat qiamulail baca istighfar kepada Allahumma hamdulillah barangkali sampai di sini selanjutnya kami kembalikan waktu kepada Allah al-Fadil Ihsan Habibahulillah Taala Tafaddul Tae peninggalan Raja Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud dengan perkara-perkara yang dapat menghidupkan hati, di antaranya adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu Dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 8236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat anda bisa layankan di 021-7073-6543 Kita angkat penelpon uh, yang pertama Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa di mana? Dengan Eko di Rawlumbu Baik silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh ibu uh, um, Ini mau tanya ini Ustaz Yang masih mengganjal itu sekarang uh, anda mendapatkan Ustaz uh, Seseorang mengatakan bahwa kalau bersalawat yang berkaitan dengan ibadah yang terikat dengan apa kayak seperti sholat gitu, memang kan kita mengikuti teks secara redaksional yang diceritakan Nabi. Akan hmm. tetapi kalau di luar dari itu, um, katanya ada yang mengatakan bahwa menambah kata-kata seidina itu sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu. Seth. Artinya untuk azim saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagaimana penjelasan sebenarnya Ustaz? Iya. Innal ladza fala kalau kita melihat uh, pada tulisan-tulisan para ulama juga itu disebutkan Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya. Dan ya eh uh, fa inna khairu hadi hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa inna hadis kitabullah wa khairu hadi hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai baik petunjuklah petunjuk Nabi saw dan Nabi memberikan petunjuk kepada kita ya, dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad tanpa menyebutkan Sayidina. Maka memang kalau ketika solat membaca disebutkan Sayidina berarti kita menambah sesuatu. Namun kalau di luar, luar solat baca itu, ya para ulama mengatakan tidak ada masalah. Allahumma alamus sawa. Kita angkat kembali dari telefon di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wa Dengan siapa di mana? Dengan Dian di Kalimala Malang. Baik, silakan. Uh, iya, saya mau bertanya. Kadang orang non-muslim itu berkata bahawa sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari kata shala Allah. Kataan shala artinya adalah uh, berdoa atau uh, menyembah dan shala Allah. Mereka menafsirkan bahwa sallallahu itu artinya bahwa Allah menyembah Muhammad Allah, atau Allah berdoa kepada Muhammad. Mohon dicoba. Ya. Jazaka khair. Insyaallah. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sallallahu alaihi wasallam ya yeah. bahwa kita membaca salawat kepada nabi ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membaca shalawat kepada Nabi. Kalau mereka mengatakan yang sallallahu Allah Allah, Allah apa salat kepada Nabi menjawab kepada Nabi ya, jelas itu hal yang salah. Sudah saya sampaikan tadi kalau Allah membaca shalawat kepada hambanya maka itu menunjukkan pujian Allah kepada kepadanya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam al bukhari dari Abu Aliyah dan juga tadi disebutkan oleh al Muqaddim Al-Jauziyah. Namun kalau antar hamba membaca shalawat ya As-Solah as itu maknanya Fil-lughah ad-do'a ya. Kalau secara istilah ada solat Sebagaimana kita ketahui Solat adalah Dimulai dengan takbir ya, Dan diakhir dengan salam Dengan ada banyak doa dan gerakan Itu secara syarih ya. Maka kalau apa namanya lihat pada siaknya, lihat pada korinah-korinah yang ada, indikasi-indikasi yang ada. Maknanya kepada apa? Ketika Yusuf luna ala Nabi di sini, apakah solat kepada Nabi? Kemudian makna solat di sini adalah solat e, gerakan yang dimulai dengan takbir, dengan salam. Tentu saja tidak. Juz ya. Sulaiman nabi di sini as-solah bimakna aduah. Nah kalau as-solah yang datangnya dari Allah kepada hambanya maknanya adalah pujian. Kalau as-solah yang datang dari hamba kepada hamba yang lain itu maknanya lah doa yaitu uh, mohon diberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Demikian. Salah berarti orang yang mengatakan itu apalagi datang dari orang kafir yang tidak paham, ya, tidak paham dia. Demikian. Baik demikian jawabannya dan kita angkat kembali satu ponsel di 021 Silakan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam dengan siapa Bapak di mana? Pakuna, saya dari Jakarta. Baik, silakan. Hmm. Ini Ustaz, ana mau bikin hmm. konsultasi dengan permasalahan. anak kerja. Dan nah, yang pertama, teman ini sejak secara uh, pada beberapa bulan terakhir ini mendapatkan usian dari Allah yang menurut kasa mata emang usian ini cukup berat gitu bagi kemenangan itu yeah. karena dia mendapatkan usian dengan kekurangan materi, juga terbelit sama utang, kemudian yang secara logika itu kemungkinan untuk mulai ini kayaknya sulit gitu saja yeah. kemudian temen ini jadi sering usian sama Allah karena dia merasa di tidak di, disayang oleh Allah di intinya yeah. Anak sendiri juga sebisa anak berusaha untuk ngasih masukan. Cuman memang belakangan ini ujian itu anak sendiri menyaksikan langsung secara bertubi-tubi terus gitu. Yeah. Terus ujian itu secara fisik, kadang keluarganya sering sakit. Terus hmm. secara apa, mungkin dari kendaraan, dari apa yang ada di rumah juga sering rusak gitu gitu. Jadi uang itu kayaknya sering keluar gitu. Hmm, terus iya. setiap bulannya iya. dia ini harus mengangsur bunga karena dia terjebak eh, pada rentenir. Yeah. Jadi setiap bulan itu dia harus mengangsur sebesar yang cukup besar gitu. Hmm. Jadi belum yeah. belum mengangsur pokoknya. Terus hmm. yang terakhir yeah, ini yeah. dia dapat telepon dari rumah hmm. bahwa ibunya itu sakit keras. Hmm. Nah, terus teman ini konsultasi ke Ana gimana dengan keadaan hmm. dia yang Ayo, sekarang ini posisi yeah. dia sendiri sulit terus mau membawa ibunya ke sini. Iya itu saja Bapak. Mohon ya, ya, ya, ya. mohon ini nasihatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ujian tidak akan pernah lepas dari kita dan Allah berfirman, "Walana balawannakum min al- wala nabalwanakum nabal uh, nabal min al-khauf wal-ju'i wa naqsi minal amwali wath-thamarati wa, wa basyirish-shabirin alladheena idza asabat-hum Musibah tunjukalu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka kami menguji kalian, ya, dengan rasa takut, dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika dia mendapat musibah, dia mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, maka uh, bersabarlah ketika kita mendapatkan ujian-ujian tersebut, dan jangan seul kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah karena Allah juga bersab berfirman dalam hadis kursi ya ana inda bihi aku berada pada persangkaan hambaku ku kalau dia bersangka buruk kepada Allah keburukan yang akan kita dapatkan dan berdoalah jangan berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala ya seperti yang disebutkan oleh nabi SAW Bahawa wasallam uh, istajabu li hadikum malam ya'jal wa yaqulu da'awtu wa lam li Maka setiap kalian itu doanya dikabulkan. Ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Doanya pasti dikabulkan selama tidak terburu-buru. Siapa terburu-buru? Yaitu orang mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Justru malah datang ujian yang lain. Datang ini datang ini. Jangan sekali-kali. Apalagi sampai, sampai lari kepada rentenir. Nah ini. Maka uh, jangan sampai kita... Ketika menghadapi perkara begitu... Malah larinya kepada perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan... Maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Asyaddul balak balakul amyya' thummal amsa amsal. Yang paling berat balak... Ya, ujian itu para nabi. Kemudian orang berikutnya dan orang berikutnya. Nah, oleh karena itu... Bersabar. ya, Bersabar dan minta jangan putus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini dikatakan tadi ya kondisi terakhir ibunya sakit kemudian dia harus harus memperhatikan itu maka jadikan ini kesempatan yang besar kesempatan yang kesempatan emas kesempatan yang baik untuk apa untuk bertawassul kepada Allah dengan apa dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kedua kepada ibunya sebagaimana Uais bin Amir dia doanya mustajabah, doanya dikabulkan Allah. Kalau tidak percaya sekarang ini, katakan kepadanya, buktikan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sungguh dan serius dan jangan kalau tidak terbukti nanti kemudian tabah kover kepada Allah jangan. Ya. Namun sekarang buktikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa ketika Utsman bin Amir dikatakan Nabi doanya mustajabah, doanya dikabulkan. Kalau engkau bertemu dengannya, kalian bertemu dengannya mintakan ampun untuk Untukmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia doanya mustajabah? Karena dia berbuat baik kepada ibunya. Nah maka jalan keluar adalah sekarang ini dengan keadaan begitu. Berbuat baiklah kepada ibu yang sakit tersebut. Bersabarlah. Mohon pertolongan kepada Allah, jangan putus asa. Wa idza sa'alta fas'illah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta-minta kepada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jalan keluar dari semua persoalan dengan takwa. Jangan ber, jangan lari kepada perbuatan dosa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari dari tempat yang tidak diduga. Maka di antara takwa adalah berbuat baik kepada ibunya dan di antara perbuatan maksiat lari kepada rentenir, lari kepada bank jangan itu hindarkan tutup segera ya. dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berlalu kemudian bertawassul kepada Allah berdoa dengan bertawassul di antaranya berbuat baik kepada ibunya tadi ya. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran Kemudahan mudahan Allah subhanahu taala memberikan jalan keluar yang terbaik dan yang terakhir jangan putus asa, jangan beruk sangka kepada Allah dan jangan kufur kepada Allah subhanahu taala. Karena kalau kita beruk sangka, kufur kepada Allah masalah tak selesai, Akidah dan keimanan kita kita jual. Wallahualambiillah. Bersabarlah semoga Allah memberikan jalan keluar. Demikian. Tapi demikian jawabannya dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak dan kepada kaum Muslimin yang mendapati musibah. Tapi selanjutnya kita angkat. Pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenan dengan salawat Apakah hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW Atau juga diperbolehkan Bersalawat kepada Nabi-Nabi yang lainnya Apabila disebutkan namanya di hadapan kita Atau tak kali kita membaca Al-Quran Dan bagaimana juga apabila disebutkan nama sahabat Apakah ada anjuran untuk mengucapkan radhiyallahu anhum Jazakallah khair Ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi Salawat boleh diberikan kepada yang lain ya. kepada selain nabi juga boleh. Misalkan seperti yang keterangan saya Muhammad tadi, Muhammad bin Sulaisy dalam syarah Riyadhus Sunanih, beliau katakan boleh asalkan tidak dijadikan sebagai syiar artinya tidak selalu untuk membaca itu. Adapun kepada nabi yang lain boleh ya. Namun yang yang masyhur ketika mendengar nama nabi yang lain adalah alaihi salam. Ya alaihi salam. Ya demikian. Taip. kita angkat kembali dari pertanyaan pendengar kita di Cikarang, Pak Triadi, Berkenaan dengan doa yang disyariatkan di antaranya adalah dengan mengucapkan asmaul husna dan uh, caranya, atau bagaimanakah tata cara berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah apakah? Seperti yang uh, dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Seperti dia mengucapkan ar razak berkali-kali Ar-razaq Kemudian ar-rahim berkali-kali Kemudian irham ini Apakah demikian caranya Atau bagaimanakah tonton Rasulullah Berkenaan doa atau bertawassul dengan asma'ul husna Jazakallah khair Ya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walillahil asma'ul husna Fada'uhu biha bahawa Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan nama-nama tentu saja nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis beliau yang mulia. Maka kita tidak boleh mengambil nama-nama selain yang ditetapkan oleh Allah dan Nabinya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nampakkah kalau kita dapatkan nama-nama tersebut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ar razzaq Al-Fattah, Al-Alim Itu semua nama-nama yang tercantum di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah Maka bagaimana caranya disebut oleh Syed Muhammad bin Salam Al-Sulaimin Beliau mengatakan memberikan nasihat kepada kita Agar kita berdoa dengan nama-nama tersebut sesuai dengan kebutuhan kita Ya Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamni ya, Itu betul Ya Rahman, Ya Rahman, Irhamni Attau Ya Ya Razak, Ya Razak ya. <coughs> Warzikni ya, Maka itu betul ya. Warzikni fahma Maka kita sesuaikan nama-nama yang kita sebutkan ya, dengan apa yang kita inginkan. Jangan kita minta kepada Allah rizki tapi dengan meng menggunakan nama Ya Mutakabbir. Ya, ya, muta ya Mutakabbir warzubni. Maka ini tidak tidak sesuai sebagaimana uh, keterangan dari Syahid Muhammad bin Sallallahu alaihi wa Maka kita sesuaikan nama dengan apa yang kita minta. Demikian. Hey. Kita akan kembali dari pesan singkat masih berkenaan dengan Asmaul Husna. Apakah hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama barang siapa yang menghafalnya atau membacanya maka akan dijawabkan. Apakah ini sebatas kita melafalkannya saja Ustaz atau ada konsekuensi yang lain? Yang pertama dan yang kedua, apakah ada bilangan-bilangan khusus ketika sebagian kaum muslimin mendawamkan atau meritualkan bacaan-bacaan Asmaul Husna seperti Ar-Rahim, Ar-Razzaq 100 atau 200 kali setiap malam apakah ini di disyariatkan? Ya. Jazakallahu khairan. Ya, ada hadis yang mengatakan inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Ya. Ha? Faman hafazaha, man hafazaha al-jannah, wa ahsaha dakhul al-jannah. Rawahu Tirmizi. Ya. Bahwa Allah punya 99 nama, ya. Roman asaha دخل الجنه barang siapa menjaga masuk surga maka itu mungkin makna yang dimaksud oleh penanya bukan barang siapa membacanya di diijabahnya bukan tapi barang siapa menjaganya akan masuk surga menjaga di sini ya kita menjaga lawazim dari nama-nama Allah misalkan ya Rahman ya kita memiliki sifat kasih sayang kepada kepada sesama makhluk juga dan ya, kemudian apa namanya kita beriman bahwa itu nama Allah Subhanahu wa taala ya Maka inilah yang dimaksud. Nah, kemudian, apakah ada eh, tuntunan untuk membaca nama-nama Allah tertentu ya, pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu? Maka ini semua adalah perbuatan-perbuatan muhdas, perbuatan-perbuatan ya, baru termasuk perbuatan bid'ah yang tidak ditetapkan oleh syariat. Maka kita jangan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Amlahum syuraka Syara'u minad dini malam ya'zan bihillah Apakah mereka Punya sekutu-sekutu yang membuat syariat Yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka perbuatan baru Perbuatan binah itu, ya Akan terjadi pada beberapa perkara Di antaranya Masalah uh, sifat ya, Sifat atau bentuknya Misalkan ini selawat Tapi bentuknya kayak apa selawat tersebut Ya, kemudian yang kedua adalah e, tempat Ya, Misalkan dia mengatakan tempat ini penuh dengan karomah Tempat ini penuh dengan keutamaan-keutamaan Padahal tidak disebutkan oleh syariat bahawa itu uh, memiliki keutamaan Seperti misalkan Mecca punya keutamaan Salat di Masjid Haram punya keutamaan Salat di Masjid Nabawi punya keutamaan Salat di Masjid Aqsa punya keutamaan Maka kita tidak boleh me memberikan keutamaan pada tempat yang lain Kecuali keutamaan secara umum pada masjid yang lain Ketemuan khusus tidak boleh. Kemudian bilangan. Ya, Baru siapa baca ini, akan mendapatkan ini, sekian kali, baca ini, sekian kali, maka ini semua merupakan perbuatan-perbuatan yang muhdas. Ya, tidak ada ketentuan. Kecuali ada ketentuan seperti baca, subhanallah, 33 kali, ya alhamdulillah, 33 kali, Allah hu'akbar 33 kali setelah sholat. Maka itu bilangan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Demikian. Satu pesan singkat kembali kita angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya baru memahami bahawa Setiap ibadah yang harus kita laksanakan Harus berdalil atau berlandaskan hukum Al-Quran dan As-Sunnah Perkenaan dengan hal ini Mohon uh, kiranya uh, Penjelasan apakah Ada tuntunan dari Rasulullah Atau para sahabat ketika kita azan Untuk melakukan salawat terlebih dahulu Dan sebagaimana yang akan kita Jelang Ramadan bahwa setiap Uh, selesai tarawih ada salawat juga di waktu-waktu itu. Apakah ini disyariatkan dan ada tuntunan Rasulullah? Karena saya dapat di hmm. dalam buku tapi, tapi tidak disebutkan rujukan dan tarawih hadisnya. Ustaz Jazakallah Khair. Yeah, yeah. Seperti orang mau adan masih masih baca salawat. Kayak kayak orang mau ceramah baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli. Masih, masih baca salawat. Tidak ada, tidak ada. Ya. Memang kalau amrin dzibalil la yubda' bibismillah fa huwa atau fa huwa abtar barang siapa setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari barokah ya hadisnya dhaif tapi ulama mengamalkan dalam pengertian dengan dalil yang lain Bahawa memulai dengan basmalah akan tetapi ketika ada apakah ada basmalah tidak ada basmalah Apakah ada baca shalawat dulu tidak ada ya sura sura rawe sura apakah ada bacaan-bacaan yang lain seperti apa namanya? As-salatu sunnah ini jami'atan rahimakumullah maka itu tidak dicontohkan di oleh nabi. Maka kalau tidak man amalan laisa alaihi amrun fa barang, <coughs> barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami maka itu tertolak maka kita jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada di dalam syariat amlahum syuraka syara'u minaddini ma lam ya'dham bihillaah allah memberikan sindiran kepada kita apakah mereka punya sekutu-sekutu yang buat syariat yang tidak diizinkan allah maka ini berat hukumannya jangan kita Uh, apa namanya mengatakan so, tahu lebih tahu dari Nabi saw. Agama ini sudah sempurna maka kita jangan tambah tambahi dan jangan kita kurangi. Al yawma akmal tulakum dinakum watmam tu watmam tu alikum nikmati waroditu lakumul Islamatina. Sudah sempurna agama ini. Nabi mengatakan tarok tukung alal maha jatil bayyob lailuhaik la yazwa anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam cahaya terang, benderang, semuanya jelas. Tidak akan menyimpang kecuali binasa sampai malam seperti siangnya, karena jelasnya. Maka apa yang dibawa Nabi tingambilah, apa yang dilarang wama ataqumur rasuluh fakuldu wama nahakumah anhufantahu. Apa yang dibawa Nabi ambil, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Jangan kita mengadakan yang baru. Bagaimana kita mengetahuinya? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada ajaran lain Kecuali dengan ngaji Kita dengan belajar Kita jangan mengatakan Apakah kamu tahu Kalau Allah menolak amal saya Ya ini pertanyaan yang yang Apa namanya Pertanyaan yang tidak benar Pertanyaan yang Apa namanya Gak berdalil sama sekali Ya Sebab apa Sebab kita Berpatokan kepada sabda Nabi saw. Manamilah amanah leisa alaihi amruna fahmawarudun. Barangsiapa beramal tidak ada perintah, tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Ya. Kalau tidak ada contoh, sudah tertolak. Jangankan sampai yang panjang seperti itu. Ya, yang pendek pun, ya satu huruf pun dibahas oleh para ulama seperti kita bangun dari dari ruku roba naalakal hamdu ada roba nawalakal hamdu bedah satu huruf itu dibahas apakah itu memang dari Nabi saw. Ternyata dua-duanya benar maka dipakailah dua-duanya roba naalakal hamdu atau roba nawalakal hamdu bedah huruf apalagi bedanya satu meter. Allah alamisam. Okay. Eh, satu pesan singkat kembali kita angkat sebenar dari telefon. Assalamualaikum warahmatullah dari Abdullah di Jelangsi. Usar saya bertanya kepada kiai atau ustaz di pesantren tentang ritual-ritual yang diselenggarakan oleh kaum muslimin. Beliau mengatakan memang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga hmm. para sahabatnya. Namun, eh ustaz ini atau kiai ini berdalil bahawa ini adalah apa yang diamalkan para ulama. Bukankah Allah berfirman fasalu ahlazikrin kuntum la ta'lamun. Ta Apakah pendalilan ini benar? Jazakallahu khair. Iya, iya. Ya jelas tidak. Iya. Dari dalilnya benar, ya. Fas Al-Ala Al-Tikriti. Inqunutul ala Al-Tikriti yang faham makna Al-Quran dengan tafsirnya, ya. Bil maksur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau dia sudah mengakui, ya, ritual, ritual itu memang tidak pernah dijalankan oleh Nabi dan juga tidak dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh tidak dijalankan oleh para sahabat. Maka jawabannya buka surat al ahqaf ayat 11 Wahai orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, seandainya itu baik-baik, maka mereka tidak akan mendahului kami. Apa kata ibnu Kasyir? Ya, ibnu Kasyir mengatakan ini orang kafir berkata kepada orang beriman, ya, karena yang pertama menerima Islam adalah kalangan budak Abu Bakar. Isa eh, pasapa Bilal bin Rabah maaf Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir Maka orang-orang kafir Quraisy, elit, -elit Quraisy, mengatakan seandainya Islam itu baik, tak mungkin budak-budak itu mendahului kami untuk menyambutnya. Maka apa yang disambut oleh sahabat itu pasti baik. Itu maafum mukhalafahnya. Dan apa kata ibnu Kather? Buka tafsir uh, ibnu Kather ya surah al ayat 11 tersebut, ya, bahawa semua perkataan dan perbuatan yang tidak dilakukan sahabat maka itu termasuk bid'ah. Ah. Maka jelas, ya, apa yang katakan uh, bapa kiyai tadi, ya, memang tidak dilakukan sahabat, maka tidak lain kecuali bid'ah. Kemudian uh, berat, ya, hukumannya bagi orang yang sudah faham tidak dilakukan oleh nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat kemudian dilakukan ritual tersebut. Ulama adalah pewaris nabi yang menjelaskan apa yang disampaikan nabi, menyampaikan apa maksud dari ayat ini, apa maksudnya. Itu ulama inamma al ulama warasatul anbiya ya ulama pewaris para nabi mereka tidak mewariskan walam lam birsud dinaran wa dirhama walakin warasul fa man akhadahu akhadha bi waafir bahwa mereka tidak mewariskan dirham dan uang dan harta tapi mewarisi ilmu barang siapa mengambilnya mengambil warisan itu berarti telah mengambil bagian yang banyak maka ilmu apa ilmu ia dimaksud dengan ilmu sebagaimana dikatakan oleh az-zahabi atau imam qayyim Ya, maksud ilmu lah wakala Allah, wakala Rasul, wakala Sahabah. Ya, maksud ilmu lah firman Allah, sabda Nabi dan perkataan Sahabat. Maka itulah. Ya, fasalu ahla dzikri ingkun. Tidaklah mun bertanya kepada ahli dzikir adalah Al Quran. Yaitu para ulama yang merti ilmu tentang firman Allah, tentang sabda Nabi, tentang perkataan Sahabat. Kalau kalian tidak tahu, bukan malah mengadang-adakan yang baru demikian. Baik, demi jawabannya dan semoga bisa difahami Kita angkat satu telepon di line telepon 0218236543. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Asih Tangerang. Silakan, Ibu. Iya. Asalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, uh, ini, Sat. Uh, hmm. Kalau kita jual Perhiasan emas itu ya. Iya. Yeah. Terus itu diambil 2,5%-nya dari hasil itu. Berzakat gitu, Sat ya. Oh iya. Itu dikeluarkannya bulan-bulan sekarang atau tunggu Ramadan nih Iya. Itu saja. Iya. Yeah. Mm -hmm. uh, ini ada lagi mengenai ini saat kalau kita ya sama istri berjalan bareng gitu saat mm -hmm. itu katanya nggak boleh bergantian tangan tuh mana kita? Yeah. Okay. Yeah. Saja, ma? yeah, iya. Tapi itu saja mu. Ya. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun zakat al huli zakat apa perhiasan yaitu ulama khilaf tapi jelas ada ada dalil hadis nabi bahwa perhiasan itu ada ada zakatnya ya. dan zakatnya ya diambil 2,5% tersebut ya setiap tahunnya apakah setelah dijual atau tidak dijual ya kalau perhiasan itu memang ya e, dijual atau tidak itu harus dikeluarkan Zakatnya. Demikian. Apa kemudian kalau memang dia memiliki harta yang berupa emas terdiam padanya selama satu tahun, ya, yang emas di emas itu kurang lebih e, nisabnya itu 84 gram, ya. Kemudian sel, selama satu tahun maka setelah satu tahun itu dikeluarkan, ya. Kalau dia punya emas yang tersimpan, ya selama setahun dan beratnya segitu. Kemudian eh emas adapun emas yang dipakai sebagai perhiasan itu khilaf para ulama apakah itu dizakatkan atau tidak. Allahu a'lam bisawab. Adapun masalah suami bergandengan tangan dengan istrinya di tengah umum misalkan ya, ya memang tidak tidak ada tidak, tidak mendapatkan dalil akan larangan itu karena memang suami istri ya. Namun Allahu a'lam bisawab ya. Uh, apakah ini menimbulkan nanti orang melihat kemesraan dia Itu sehingga apa namanya uh, tidak layak ya men menampakkan kemesraan di, di depan umum sehingga menimbulkan sesuatu yang yang membuat orang barangkali menginginkannya itu barangkali saddan lidhriah untuk menghindari itu demikian Allahu a'lam baik Demikian jawabannya ibu dan kita angkat kembali di 0218236543. Silakan bersama Ustaz Mahfud Amri berkenaan dengan Tasqatul Nafs hari hari ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Wawan di Bekasi. Silakan, Pak. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya tentang kaidah hukum asal ibadah haram ya. Sampai ada dalil yang mewajibkannya. Iya. Itu untuk kayak apa itu untuk muamalah yang berinilai ibadah apa harus meneguh dalil tentang ya. penjelasannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Memang al aslu fil ibadah al manu illa ma syariah. Ya, bawa hukum asal dari ibadah itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Adapun al-aslu fil, as, fil asya, al-ibahah Hukum asal dalam segala sesuatu Yaitu yang berkenaan dengan mu'amalah Dengan barang-barang, dengan harta Dengan dunia ini, al-ibahah al boleh Ya, kebalikan dari ibadah Maka apakah dalam mu'amalah yang ada kaitan dengan ibadah Itu harus ada dalilnya Apa contohnya di sini? Ya, mu'amalah dengan kaitan ibadah Pada hakikatnya, ya Semua adalah ibadah, mu'amalah adalah ibadah Tapi ada ibadah mahduh, ada yang Ghurumahad, ya ghurumahdoh Maka ibadah mahdhu ini yang dimaksud dengan al aslu fil ibadah. Adapun muamalah orang jual beli, apakah makan ini haram atau tidak? Maka al aslu al ibaha hukum asalnya boleh jual beli hukum asalnya boleh pernikahan hukum asalnya boleh. Eh, maka eh, apa namanya? Apakah harus ada dalilnya? Maka untuk yang yang yang muamalah, ya, kalau ada dalil yang melarang, maka itu yang larang. Maka hukum asalnya adalah boleh. Nah, ketika ada yang sampai ada ada larangan ya sampai ada larangan ya seperti baik baik oleh ina baik dengan riba itu adalah larangan pada asalnya boleh sah sah saja jual beli asalkan tidak ada riba asalkan tidak ada mengandung doror goror ya kemudian uh, judi ya dan lain sebagainya ini uh, selama tidak ada larangannya maka hukum asalnya boleh. Selama apakah makanan ini boleh atau enggak? Ada larangan apa tidak? Oh tidak ada, maka boleh. Ya. Kalau ibadah maka tidak boleh orang ibadah sembarangan kecuali ada perintahnya. Demikian. Baik. Kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di line phone 0218236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu di mana? Mumesi di Jakarta Timur Silakan. Alhamdulillah Sudah lima bulan ini saya mengikuti Roja Banyak sekali hal-hal yang Perlu saya benahi dan banyak ilmu Yang saya dapat Yang saya tanyakan Ustaz hmm. Bagaimana ritual Waktu Kekahan Saya mohon penjelasan Mulai dari awalnya Terima kasih Waalaikumsalam. Hmm. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Ya akikah ya bagaimana Nabi mengatakan bahawa aku lama ulu dan marhumatun anhu yu wa yuhlak u wa yuhlak bahawa setiap anak itu ya. setiap anak itu eh, tergadaikan akikah dengan akikahnya maka dia di di apa namanya diberi nama, disembelihkan untuknya kalau laki-laki dua kambing kalau perempuan satu kalau memang laki-laki nggak -laki mampu satu nggak ada masalah diberi nama dan dipotong rambutnya dicukur rambutnya, nah, dari bagaimana mengakikannya, sembelihkan, sembelih kalau misalkan mampu untuk dimasak berikan masaknya itu lebih afdol, lebih baik sebagaimana penjelasan saya, Syaikhul Fauzan atau kalau memang nggak diberi kasih dagingnya juga nggak ada masalah, ya itu saja, ya. Setelah tujuh hari. Adapun uh, hadis yang mengatakan dua setelah dua puluh hari, ulama disitu berbeda pendapat dalam derajatnya, ya. Maka di sini uh, seperti itu, ya. Cara akikah itu, ya. tujuh hari disembelihkan. Demikian kurang lebihnya karena waktu sudah sudah habis. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita. Allahumma wa'alamusawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubulaik.